Oberville Lili, Svájc. Két hónappal korábban. Ferdinand Krieghoff története. Tonino a szőke, kényelmesen hátradőlt a puha, hófehér bárány szőrrel kárpitozott kanapén. Karja alá láma bőrből vart párnákat húzott. A tenyerébe fektette az aranypisztolyt. A súlyát akarta érezni. Kicsit emelgette, lefölhintáztatta, aztán az AH monogramnál megfogta a fegyver markolatát és kinyújtott karral kifelé célzott vele az ablakon. A húsz szobás síházikó, amit az angol, a német és az olasz nyelv jobb híján egyaránt sálének hívott, amolyan kastélykának, kívülről nézve igazából faház volt, még ha hatalmas méretű is. Belülről viszont tényleg kastély? A svájciasan visszafogott faépület panoráma ablakai a cürichet körülölelő alpok havas csúcsaira néztek. A Kamorra legális vállalkozásainak rejtőzködő főnöke, Antonio Rigi, a délolaszokra egyáltalán nem jellemzően szőke volt. Adolf Hitler, AH monogrammal ellátott aranypisztolya jól ment a hajszínéhez. Ferdinand Krieghoff célozgatott is erre, amikor átadta az ajándékot. Passzol a hajszínéhez, Tonino! Viccelődött a német fegyverkereskedő, Miközben rossz szokása szerint az újaival megint végig símította a nyakkendőjét. Krieghoff téli síházában voltak, és épp befejezték a leglényegesebb dolgok megbeszélését. Az ajándékot csak ekkor nyújtotta át Antonio Ríginek, aki a havastály ellenére kabát nélkül érkezett, koronfekete pamut öltönyt viselt, és bőrtalpú, kézzel vart cipőt. Hiába volt tél, hó és a közeli cürichiben latjak, a Kamorra vezérigazgatója nyugodtan hordhatott vékony nyári cipőt is, mert úgysem lépett ki soha az utcára. Mély garázsból, mély garázsba közlekedett. Az újságíróknak csak egyetlen egyszer sikerült lefotózniuk, még Londonban, hosszú évekkel ezelőtt, egy banképület tükröződő, kicsit félhomályos homályos ablaküvegén keresztül. Azóta már csak olyan irodába volt hajlandó a föld alatti garázsból lifttel felmenni, aminek az ablakán nem lehetett belátni. 1987-ben a nagyapám vett egy aukción, New Yorkban, magyarázta a fegyvertörténetét a német kereskedő. Már 95 éves volt, nagyon idős, mégis külön emiatt átrepült az óceánon, de meglepő módon Hitler pisztolyáért akkoriban nem volt nagy tülekedés. A hidegháború idején még nem illett ilyesmit vásárolni. Krieghoff tekintete közben a sarokba állított hatalmas virágcsakorra tévedt. Tetszett neki a szárémóból, külön az ő kérésére repülőn ide szállított, frissen vágott virág kavalkádja. Kiemelkedett a nyers favorítású szoba letisztultságából. Nagyapám a pisztojért 114 ezer dollárt fizetett, és nagy elégtételt érzett. Az aranyfegyvert ugyanis a családunk hajdani legnagyobb konkurense Karl Walter ajándékozta Hitlernek az 50. születésnapján. Antonio régiközben abba hagyta a havas hegycsúcsok vételét, most már ismét a tenyerében tartotta a fegyvert, és a cicomás, ízléstelenül túldíszített pisztoly csövét simogatta az ujjaival. Mintha gitses középkori nagy fejedelmi muskéta lenne, ezt is egymásba kapaszkodó domborműves indák díszítették. A német fegyverkereskedő megérezte, hogy az olasz maffia főnöknek valójában maga a pisztoly nem is tetszik, legfeljebb a Hitlerhez köthető múltja. Úgyhogy azonnal kis vett, és feltűnően kihangsúlyozta, hogy a családjának sem ez volt a kedvenc tárgya. Nagyapám olyan gicsesnek tartotta a pisztolyt, olyan kellemetlenül hízelgőnek, hogy soha életében nem adott volna ilyesmit Hitlernek. A mi családunk ennél sokkal elegánsabb és értékesebb születésnapi ajándékkal hálálta meg 1939-ben a stabil, birodalmi megrendeléseket. Hitler személyi titkárával, Martin Bormannnal közösen, mi építettük ajándékba, születésnapi meglepetésként a is fészket. De Hitlernek nem tetszett, mert tériszonya volt, félt a nagy magasságtól. Helyette inkább a pisztoért lelkesedett, és azért volt hálás, nem elképesztő, egy ízléstelen aranypisztoért. A nápolyi maffia főnök nem reagált semmit. Nem mondta, hogy tetszik neki a fegyver, de az ellenkezőjét sem. Lehet, hogy rossz ötlet volt pisztolyt adni egy olyan bűnözőnek, aki nem is tekinti magát annak. Hiszen üzletember, gondolta Krieghoff, az olasz tényleg ugyanolyan üzletembernek képzeli magát, mint ő, aki sosem ületett embert. Hitler pisztolyában ezért könnyen lehet, hogy nem a gesztust látja, elvégre Krieghoff mégsem adhat minden tárgyalópartnerének erekét, inkább valamiféle célzást arra, hogy ő mégiscsak a maffia embere. Miközben az elmúlt órákban tárgyaltunk, tette a hófehér kanapéra az aranypisztoly Tonino a szőke, mindvégig az volt az érzésem, hogy ingyen semmit sem kapok öntől, Ferdinand. Talán még ezt a pisztolyt sem. Felállt, és mindkét kezét zsebre dugva a kandalló felé indult, ahol hangos recsenésekkel ropogott a tűz. A szoba közepén megkerült egy puha, matracszerű, alacsony bútordarabot, amit szintén hófehér bárány szőrmével húztak be. Hatalmas fatálcák feküdtek rajta, azokban pedig az ókori közel-keletről szóló könyvek. Krieghofot most ez a korszak érdekelte leginkább. Antonio Régi odalépett a tűzhöz, és a kandallóba dobott egy fahasábot. Az elszenesedett farönkök megrodjantak, és ezernyi szikrát szórva újra, sisteregvel lángra kaptak. A mafia vezér háttalált Krieghofnak, és a tűz narancsárga láng nézte. Úgy beszélt hozzá, hogy közben nem is nézett rá. Az Ferdinand, hogy megszerezhetjük az ön üzlet részének a felét a Beretta fegyvergyár amerikai részlegében, tenesziben. Nos, ez kétségkívül nagy lehetőség. Az árukapcsolás többi részében viszont már nem vagyok annyira biztos. A Beretta Hellas és az Espingardaria, a görög és a portugál leányvállalatok természetesen valóban diverzifikálnak minket, de ha a görögök nem tápászkodnak fel az adósságaikból, és szerintem nem, vagy cipruson nem vesznek újra össze a törökökkel az olaj miatt, és szerintem nem, akkor alig ha lesz miből és miért fegyvert vásárolniuk tőlünk. Ferdinand Krieghoff azért hívta erre a megbeszélésre a svájci Oberville Lilibe a kamorra legfelkészültebb és legstrukturáltabban gondolkodni képes vezetőjét, mert már a helyszínnel is hangsúlyozni szerette volna a megállapodásuk lényegét. A Zürich közeli 2000 lakosú kisváros volt az egyetlen olyan svájci település, ahol a menekültek száma konkrétan zéró. A svájci állam belső kvóta rendszere szerint 10 szíriait kellett volna befogadniuk, de oberville lakosság lakossága népszavazáson úgy döntött, hogy inkább kifizetik a büntetést. Minden egyes szíriért cserébe 10 millió forintnak megfelelő összeget adtak a saját kormányuknak, de menekült hozzájuk, ne jöjjön. Krieghoff személyesen állta a háromszázezer svájci frankos csekk harmadát. Annak dacára egyébként, hogy az egyfőre jutó jövedelem alapján Oberville-Livi volt Európa egyik leggazdagabb települése. Hitler pisztolya pedig csak látványos gesztus volt azért az ajándékért cserébe, amiért ő sem fog fizetni. A merényleteket ő is grátis kapja majd, az az üzletkötéseik tiszta üzleti logikáját nem érinti. Ő legalábbis így képzelte, és ezért egyáltalán nem akart semmilyen részletről hallani. Hiszen hogyan is lehetne beárazni olyan akciókat, melyeknek Olaszországban, de Európa néhány másik országában is az lesz a céljuk, hogy az iszlám ellenességet és az idegen gyűlöletet gerjesszék. No, meg persze a volt olasz belügyminisztert hatalomra segítsék. Akámolra majd kitalálja, hogy hogyan. Ez az ő dolguk. Krieghoffnak semmi köze hozzá. Amúgy is, ha valaki az akciósorozatért áttételesen fizetni fog, hát az maga Luigi Mateózi lesz. A maffiának építőipari beruházásokkal, neki pedig fegyvermegrendelésekkel. Az olasz ex-belügyminiszter kérésében, a szívességben, amit el kellett neki intézni, Ferdinand Kríkhoff pár héttel ezelőtt látta meg a lehetőséget. Rájött, hogy ezen keresztül az eddiginél mélyebben tudna összefonódni Toninóval a szőkével. Épp itt volt már az ideje. Kríkhoff azt érezte ugyanis, hogy Amerikában lassan olyan segítségre is szüksége lesz, ami erre eddig még sosem volt. Még öt évvel ezelőtt is azt feltételezte, hogy amerikai beruházásain, adakozásain és feleségein keresztül előbb-utóbb teljes értékű tagja lehet az amerikai legfelső felső osztálynak. Annak ellenére, hogy német, azt remélte, hogy befogadják. Főleg a jelenlegi feleségének köszönhetően, hiszen Audrey Hill évszázados múltú amerikai telepes család sarja egy igazi Randolph lány. A hetven felé közeledő férfi társaságban még mindig úgy beszélt a feleségéről, mint a jelenlegiről. Mintha bármelyik pillanatban jöhetne egy újabb, egy negyedik. Az soha eszébe sem jutott, hogy egy nő elhagyhatja őt. Audrey Hill ide vagy oda, a Krieghoff által mélyen megvetett jenkik, az Apple Apple szintjén, a társadalom legtetején, valójában már zárták soraikat. Még ő előtte is. Látszatra ugyan nem, de tulajdonképpen mégis, hiszen nem járt velük ugyanarra az egyetemre, gimnazistaként nem osztozott velük a bentlakásos kollégium szobáin, arról már nem is beszélve, hogy a szülei végképp nem tettek ilyet. A nagy szülei pedig még Amerikában sem jártak. Nem volt közéjük való. Talán majd az unokái. Öt évnyi erőfeszítés után rá kellett jönnie, hogy tévedett, amikor azt gondolta, hogy adakozással, alapítványokkal és a közjóértett látványos, de persze hamis gesztusokkal Amerikában előre lehet jutni. Naív volt, amikor azt feltételezte, hogy ezek a filantróperőfeszítések előbb-utóbb fegyvermegrendelésekben megrendelésekben is realizálódni fognak. Nem csak szenátorok válveregetéseiben, hogy milyen klasszis volt nála vendégeskedni hétvégén a Palm Beach-i házában. Köszönjük, Ferdinánd, köszönjük! Öt évvel a metropoliten estéje után látta csak be, hogy a nagy filantrópkodással nem megy semmire. Ablakon kidobott pénz. Úgyhogy ennek is vége. A beach-szi beszánt műtárgyak mostantól a hálószobája falán kötnek majd ki. Úgyhogy itt volt az ideje Olaszországot komolyabban venni és azon belül is a New Yorki Gambino klánnal összefonódó Kamorrát. A tiszta vállalkozásaikkal egyre többet üzletelni, és fokozatosan összefonódni velük mindenhol, ahol sajátos megoldásaikkal segíteni tudnának állami megrendelések megszerzésében. Elsősorban Amerikában. Egyelőre persze csak nagyon óvatosan, apránként, de itt volt az ideje elkezdeni a folyamatot. Ezért ajánlott fel a szőkének üzletrészeket a családi Beretta portfólióból, mert innentől kezdve a megrendelések megszerzése már közös érdek. Az elhatározás hideg racionalizmusa nem volt meglepő, hiszen a Krieghoff család a múltban sem volt gátlásos, csak óvatos, és mindig megfontolt. Aranypisztolyokat ők direkt és átvitt értelemben sem ajándékoztak senkinek, de legkevésbé Adolf Hitlernek. Ráadásul nagy csinnadradtával. Ilyen közhelyes módon nem álltak mellé. Annál sokkal óvatosabbak voltak. A Beretta csomagot sem a maffiának adja most el, a felszínen semmiképp, hanem egy nagy hírű londoni vállalatnak, a West End egyik luxus épületében regisztrált és ott is működő Carrie Fernek. Az persze nyilvánvaló, hogy ezzel az üzlettel a Camorra vállalkozásait segít legalizálni, de hát épp ennek van ára. António Ligi azért fizet sokat, mert ezt pontosan tudja, és ezért is teszi meg majd azt, amit szívességként kérnek tőle. Első körben az olasz ex-belügyminiszter számára. A Krikhov család minden egyes tagja másfél évszázada hitte, hogy a sikeres üzletembereknek nincs semmilyen titkuk és különleges képességük. Minden tanulható. Németek voltak, menthetetlenül. Szerintük a sikerzáloga az óvatos megfontoltság, a felkészültség, és a fontos pillanatokban, amilyen ez a mostani is tanúsított bátorság. És persze az, hogy tanuljunk a korábbi hibákból, még ha azokat az előző generáció követte is el. Krieghoff meg volt győződve arról, hogy az ő családja csak is ezért van még mindig talpon. Nekik megmaradt az üzletük, nem úgy, mint Karl Walternek ahogy az aranypisztolyt egy amerikai katona 1945 májusában teketóriázás nélkül zsebre dugta, amikor bejutott abba a lakásba, ahol pár nappal korábban Hitler öngyilkos lett, ugyanúgy illant el a Walter család teljes üzleti birodalma is, egyik napról a másikra. Ők nem diverzifikáltak, nem vettek más vállalatokban tulajdont, nem fonódtak üzletileg össze senkivel, legkevésbé kétes hírű elemekkel, persze csak titokban, a színfalak mögött. Az ő családja viszont, 1852, a cég alapítás óta ezt teszi. Mint most is. A Hitler mellett látványosan elköteleződő, aranypisztolyos Walter család persze próbálkozott még egy ideig. Nyolc évvel a háború után újra kezdték a semmiből, de a német hadseregnek soha többé nem tudtak eladni semmit. 1993-ban végül még a vergődő sportfegyver üzletüket is piacra dobták, úgyhogy mára, csak ez az egyetlen aranypisztoly maradt utánuk. Hát vele ez nem fog megtörténni. Ferdinand Krickhoff erre maximálisan el volt számva. Felállt, és ő is oda sétált a kandallóhoz. Annyira szorosan állt meg Tonino a szőke mellett, hogy megérezte a férfi fanyar, fűszeres parfümillatát. Kicsit odébb húzódott, most már inkább a tűzben porladó rönkök faszén szaga csapta meg az orrát, Megigazította a nyakkendőjét, és anélkül, hogy Antonio régire nézett volna, nagy lelkűen és váratlanul visszalépett egyet az elmúlt két óra kemény alkujából, ahogy ezt az apjától tanulta. A végén mindig engedni kicsit a szorításon, hogy az, aki fontos nekünk, azzal az érzéssel távozzon, hogy a fog megbecsülik és komolyan veszik. Hosszú távon ennél semmi sem kifizetődőbb. Szólalt meg halkan és kimértem, hogyha a nato taggyörögök mégsem költenének többet fegyverekre, dacára annak, hogy már Trump is ezt követeli tőlük, akkor három éven belül kamatokkal megtoldva visszaveszem a most eladott üzletrészt. Garantálom. Vegye ezt személyes ígéretemnek. Oldalt fordult és kezet nyújtott a nénónak a szőkének. Mindaddig a levegőben tartotta, amíg az olasz férfi kihúzta a kezét a zsebéből. Lassan Krieghoffra nézett, és aztán erősen megszorította a felkínált kezet. Nem engedte el. Végig így beszélt a német fegyvergyároshoz. Ha nem állna talpra a gazdaságuk. Ha a ciprusi olajkutak miatt nem vesznének össze a törökökkel, és ha nem engednének Trump nyomásának sem, akkor még mindig van egy lehetőségem, mielőtt végleg visszaadnám az üzletrészt, Ferdinand. Továbbra is fogta a német férfi sovány kezét, és közben mosolyogva hozzátette. Megpróbálhatom elérni, hogy félelmükben költsenek. Hogy remegjenek a Törökországból átsivargó afgánoktól, irakiaktól és a jemeniektől. Hogy azok mikor törnek az életükre. Hiszen egyik pillanatról a másikra meghalhatnak úgy, ahogy nem sokára, elég sokan meg is fognak halni. Krikhoff kezét csak most engedte el. A német fegyverkereskedő néma csendben állt, és nem tudta, hogy erre most mit is mondjon. Úgyhogy újra Antónió Rígi szólalt meg. Ilyenkor Nápolyban mi azt mondjuk, hogy ábrácsó, ölelés. És váratlanul átkarolta Krikhoffot, aztán barátságosan megveregette a vállát, mintha meg akarná nyugtatni. Pacsúli szaga volt.